Nastratin Hoja, odată fiind la o nuntă chemat, se duse în haine simple ca sărac biet îmbrăcat. Nunta și astfel văzându-l nici în nu-l băga, ci pe cei cu haine scumpe să trateze alerga. Și după ce așezară la masă pe toți frumos, îl pusere și pe dânsul în colțul mesei de jos. Nastratin, văzând aceasta, se sculă, grabă alergă și pe alt său prieten să-i dea hainele, îl rugă, dându-i hainele acelea, se îmbrăcă galant pe loc, puse și o blană asupra și cu postav roșu de foc și așa mergând el iarăși la nunta ce a fost chemat, cum îl văzură nunta și cu cinste l-a întâmpinat, poftim, poftim, hojefendi către dânsul tozicând, l-a pus tocmai în frunta mesei, fiecare loc făcând. El, dacă șezul la masă, și-a întins mâneca în vas, zicând, poftim, poftim, blană, mănâncă ce e mai gras. Îl întreba rănunta și hogei, fendizi, zicând, pentru ce o faci aceasta și întingi mâneca mâncând, pentru că el răspunse, eu întâi când am venit cu hainele cele proaste, nimeni nu m-a cinstit, iar când am dat bună ziua, abia mi-a zis mulțumim. Iar cum venit cu acestea, toți mi-au zis, poftim, poftim. De aceea și eu, blana să mănânc, o poftesc, căci văz, toți privesc la haine, iar persoana...